Y la persona que sube para arriba y pase algo a mi hijo se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. He hecho mal al tío. un malaltio. Un cibito. <ríe> oh, <¿qué>? se, lleva, <ríe> se lleva la puta palma, tio. El Marc ya se está partint la caixa. El <ríe> tio un crack. Puto Xavi, recosa el Xavi. <ríe> bueno, <risa> <risa> aquest está... ha <risa> Recuerdas a Matías, Recuerdo ¿no? Que pesao. Per culpa de tema no van a sortir a la tela. Saps què hem de sortir a la tele? Com hem no, no, de, de sortir a la tele pel concert de Coldplay. Ah, Televisió sí, espanyola o Antena 3. Antena 3, òbviament. Claro, Matías. Ens ah, ah, va gravar i aquest, tot el rato, dient «Recuerdas a Matías? Recuerdas a Matías?» I no vam sortir. Òbviament ah, sí, no vam eh, sortir, no eh, eh. nos no ejecutáis y ya acabamos con esto? ¿No? Lo tiene todo preparado. ¿tú? Hombre, hombre. Ho tot preparat. I ara hem de dir en Marc Que ja l'hem dit abans Però ara li toca currar una miqueta eh? no, no, bueno. hola, hola. Hola, hola Marc ¿Qué tal? ¿Qué tal? <laughs> Estàs llest per portar-nos Com sempre les teves caigudes al cel Si em deixes, sí Doncs vinga, som-hi Hola, un altre cop. Què tal, Guilla? Què tal? Hola, Marc. Oh, Hola, Marc, per Com estàs? <laughs> bé, per tercer ter cop. <laughs> bé, bé, bé. Ràdio de qualitat. Ràdio de qualitat, radio clar que curvera, sí. Ràdio tio. Ràdio Corbera. Bé, Marc, com sempre ens portes... Bé, Marc, <laughs> I així, va, I així anem I així, I així, així, ens va, eh. així ens va Com sempre ens portes un tema Clàssic Clàssic i una novetat, no? Sí, que espero que el Guille canti també una No, mica. No, no, sí? no, no, simplement el Tito No, com era? Això Ui. Ah, jo que he curat l'Alberto ah, sí, no, vale. eh? sí. no ho sé, sisplau Provarem. Vinga, va pues Comencem, bueno, comencem amb... amb què comencem? Amb clàssic, no era? Doncs sí, comencem No n'hi ha a, és adient, tio és, és bàsic perquè sabeu si ve el producte el nou programa, que aquí es tot bueno, doncs pues ja teniu la cançó, ja l'ha presentat l'Alberto <laughs> mateix així que no cal que digui que era sí, més <laughs> no, explica'ns una miqueta que ens porta què has trobat? la tercera de la fotocòpia és al col·le <laughs> que l'altre d'avui la fotocòpia a punts i tio, no havia manera, bueno, Mare està meva. aquí bueno, bé, Guillem, felicitats Exacte. thanks for the info gràcies Bueno, la cançó és una cançó d'U2 uh -huh. Es diu Sunday Bloody Sunday Oh, molt bona Què passa? Que no la coneixeu o què? <ríe> <ríe> què passa? Comprate un amigo Estic sí, aquí y... solo oh, Hosti, tu sí, sí. Bueno, <ríe> s'endaven amb la cançó després de la introducció de l'Alberto <ríe> apa... Vinga, fins ara Hijoputismo ilustrado És la mateixa cançó, oi que sí? Sí. Bé. Yes. Visca la nova tecnologia. Ara. Aquí ara, ara. Per cert, per cert, per cert. Bueno. qui em diu que jo soc el reggaetonero, però jo avui a la tarda heu <laughs> veure el meu Spotify, el meu, no el de Paco, i uh -huh. he vist que Paco estava escoltant una cançó de Juan Magán. Juan Magant? Vull saber qui dels dos ha sigut. Oblida't, jo tinc Spotify perquè Premium. Perquè voldria ser jo i no ho he sigut per, per dignitat. No. Quina, tinc... quina de Juan Magant? La nova, l'última, no sé com es diu. Ha sigut l'Alberto, mira jo. la cara. Jo? No, mira no, no, no, que no sé quina hola. és, que si em dius el títol Ets potser una... que sí. Jo no he pogut ser perquè no sé jo com tinc com Premium amb el meu i escolto el que vull. O sigui, Però és ho he impossible. vist i a mi sempre m'acuseu de reggaetonero i no... A veure, tot s'ha de dir. Fa uns... Fa uns. Unes dues setmanes, Alberto se'l va veure per parlar i tu ballant reggaeton... Ah! Como si no ho viera mañana. Jo me'n vaig a programa. Ah! O sigui... No marxis, Marc, no, no marxis. vull recordar que ho proposo cada cap de setmana, només em aquí el company Guillem. Eh? Ja, resta, no sortim, que estem cansats. No, no, tu no. Que tu, no ho ah. que tu i jo proposem. M'estàs dient sempre? que jo sí? Alberto? Perdona? Dilla? Cuándo te es que ha venido Alberto con un preposado. Pero, es un cero, eh. Mira, mira, mira, mira, Al public dio 0. Perdona. Sí. <risa> Yo surto… ninguna vez, ninguna. Ulalala, Ula, ninguna la, la. vez. No es verdad. Sí. No. El lo polígrafo digo. dice que miente. Y os i aquesta cançó que és de las ketchup però música de fons i me'n apoya esto és es de las ketchup però metido con tecno Así, no, que no m'enganya me lo que jo te diga lo que yo te diga vinga va Marc quina novetat ens portes bueno, una per sortir de festa no no és de festa ja ¿no? uh. ja jo vinc amb els ànims cansats, ho heu de dir, així que... Una... O si, sigui, avui celebrem el meu aniversari, avui... Que sí... Avui, avui que jo, jo, també, jo també estic com de bajón, però això no vol dir que no celebrem res, mojo eh, Pobre de vosaltres, que no. Monjo picón, bueno. la rica salsa canària és el, el picón. Tio, aquí Vinga. sembla que la temporada que ve Guillem revisarà el programa. És una cançó de Russian Red, que es diu... Guillem, oh. és, és molt guapa aquesta. És la de No. No. Com era la de Cigarret Guille? Na na na na, na na na na na na na Bum! És la cançó... Pels que no veus Camino us la recomano. <ríe> I després diuen per aquí que no plorem. Jo ho deixo caure, plorant... Plorant, no, no ah, no però si a, mi a mi em fot riure. El company. Ah, el company a classe plorant, mai en Camino, cert. Bueno, la cançó és la cançó de Fuerteventura. Uh -huh. Què? Va, tio, Guillem Està bé, està bé, Guillem Ja veuràs, t'agradarà Vaig anar al concert i em va que aprofita És d'aquestes que et va agradar Van a gratis, eh? Vaig una ràdio Li va regalar RAC Jo diré uno, eh Uno, eh R A Sí Vinga, va Bueno, doncs aquesta és la cançó I que hagi tot molt bé, nois Vinga, Marc Ens veiem d'aquí una estoneta Adéu Adéu Yo, Down and reminds the last The crappy album.